Jeg er lavet af fotosyntese. Hvad er Foto? det? Hold kæft, det er rigtigt. Det består er alt, af vand, lys og luft. Det er alt lavet. Jeg har ingen krop. Også det, det. der. Ja, det er også. Hold kæft, der er i. Der Hvad er, er det? Med. Det Nå. er en lille tagidos. Hvad er det? Det er sådan en mexicansk forårsrulle med lidt uh, chili, habanero, falder sig til. Hvad er der inde i forårsruen? Uh, alt muligt spændende. Ej, nej, nej, nej. Kylling. <laughs> Jeg tør ikke sige det. Der er kylling. Og så er der bønner. Kan du lige bønner? Ja, er det okay? Jamen, det er og majs? Jeg. Nej, majs. Jeg elsker majs. For, det er, fandme, så, så kan du kan lide du alle dig derude. Og så er, jo, så er det jo dig rundt om med, med fritøsen og alt muligt. Hvor altså, er du bare sød? Har, har du, du lavet den her selv? Nej. Har du købt Ja. Mener du det? Nej. <laughs> du har du lavet den selv? selv? Kæft, du er dygtig. Har du en kæreste? Jeg du har en, har en kone jo forfandling. Hold kæft, hun er en heldig yes. kende. Og Jespers kone? Ja. Hun er gravid. ja. Med jeres fjer barn. Ej, det, er, det er vores første, men mit fjer. Takito. Du går heller ikke være sammen med en kvinde uden at skænke hende barn. Nej, kan man ikke være. Du kan ikke være sammen med en kvinde uden at skænke hende en tanke. Heller Og det siger jeg er fuldt vidende, at jeg har skulle høre på. Jeg har givet dig dine børn knudt. Okay, tak, skal du have. <laughs> Så derfor siger jeg, at du kan ikke være sammen med en kvinde, uden at skænke hende et par. Åh, den er stærk, den der sauce der. Nej! åh undskyld. Jeg får mere og mere ondt i maven. Det gør også. Men det smager godt, Jesper. Du er fandme død. Jonas, han døde lidt. Men er der også chili i det her? Nej, det er sovsen, der er stærk. Åh, det sausen sausen er spise, ikke? Og Jonas' sjæl forsvandt, der. Det er stærkt. Ej, det smager. sagde du også sidst gang, og det ja, er jo ikke god, særligt Det smager virkelig godt. Ja. Du er fandme dygtig. Men så bliver man også lige uh, rusket lidt op. Udderskyld. Uh, oh, Hvad oh, er det tidligt? er det tidligt? Han er ikke til at være i byen. Hej. Oh. Det Ej, nu har jeg, heller, jeg fået skidt nu. Yeah. Oh, wow. Ej, du tak, jeg kan se, hvordan du ser ud, når du er syg. Du bliver så yngelig, at man får sådan en lyst til at passe på dig. Oh, no, jeg, tak, Knud. Nå, her er det kold, koldt omslag. Så jeg har det tak. rigtig, rigtig, rigtig skidt. Men det er jeg synes, det er dejligt, at du, at du, altså, du tager det jo positivt. Fordi min kone for eksempel, hun synes jo, det er et helvede. Altså. Når du er syg? Jeg er yngelig. Altså. Ja, ja. Jeg er meget yngelig. Type. Jo jo, kvinder er jo sadister, og i samme øjeblik, du udviser et, et, et svadestegn, så er du jo færdig. Ja, lige præcis. Så losser de det bare Det faktisk, faktisk ikke lide. Nej, det, det, ja, det er ikke sex med Nej, det er det der med mænd, der græder. Det er også en, øh, det, ja. det er en skrøne. Nej, ja, men jeg græder, og ja, jeg, der der jeg kan er jo så følsom. Ja, men det er også. Vi har mange ting til fælles. Og det betyder, at du aldrig mere med sex i hele dit liv, fordi ja. de, har, de, de har jo ingen respekt for oh, okay. det. Ja, jeg får hele tiden sådan nogle testosteronreklamer om, ja, ja. at det vil forøge mit sexliv og sådan noget. ja. Nu skal jeg til medicin nu. Jeg får tre slags reklamer, og det er Viagra, testosteron og så østeuropæiske bryllups. <laughs> så du kan, du kan godt få dig sådan en eller anden. Ej, det skal, må jeg ikke sige noget. <laughs> ja, det kunne være. Altså, så får du sådan en, simpelthen, man, ja. man kunne lære dit viser ja, og skrider i for at begge har ja. Ja. Altså. En gang, I gamle dage var det en tur til Thailand, nu er det en tur til Polen. Nej, må jeg ikke sige er det. Polen? Ej, du er Ukraine. Ukraine. Og det er så ikke noget godt. Min datter hedder Odessa. Ja. Ja. Hvorfor? Fordi Efter... det er smukt navn, og fordi ja, jeg det... godt kan lide Ukraine, og fordi der kommer mange store violinister fra, det er en meget smuk by, og så lyder det godt, og så hedder jeg min første datter, Vienna. Så det skulle jo ligesom matche. Men var der ikke en film, der hedder Hun-ulven fra Odessa? Nej, der hedder Odessa Kartoteket. Odessa Kartoteket, ja. ja. Var det noget nazisme? Ja, ja, det er det jo altid. Hun-ulven? Ja, hun-ulven var ikke fra Odessa. Nej. Det var Hun-ulven Ilse, ikke? Det jo lige præcis. Ja. Oje, oje, oje. Det er jo faktisk inden for den nye borgerlige, jo. Ja, nok. Det er jo sådan, det det er det, det blonde bæst. Ja, det er blonde, det, det er blonde beest, som ja, man siger. Ja. Okay. Oh, hun fandtes jo i virkeligheden, hun er ude ja. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Hun var i en konstationslejr, hvor hun var gift med kommandanten og gik rundt. Og det var hende, som hvis man, hun gik rundt i øh, halvnøgen, øh, og hvis man kiggede efter hende, så blev man øh, slået ind. Okay. Efter hun havde haft sex med hende. Er du sikker på, at det er en rigtig stor ting? Ja, ja, den du kan gå ind. Hun, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Hun hedder Ilse et eller andet. Ja. Hun var meget, det var hende, som samlede på tatoveringer fra menneskehud. Så hvis folk havde tatoveringer, okay. så blev de slået ihjel. Og så, og det var hende, der lavede lampeskærme ja, ja, ja. og alt det lort det, Jamen, hun findes i virkeligheden. Eller fandtes. Hun, find... hun fandtes i, og... fandt i virkeligheden. Tjek hende på YouTube. Ja, der er nogle optagelser gøre. af hende, hvor man tænker, hold da op, hende skulle jeg ikke have se. Jeg noget. synes, det var en god sidehistorie. Jeg har altid været fascineret af hele øh, nazisme-tingen. Og ja, det der er der en sig... del, der har været. Ja. Ja. Ja. Men altså, det er fordi, jeg kan lide Indiana Jones. Og sådan noget. Så det, det er på den gode måde, jeg er fascineret af det. Det kan man næsten ikke være. Nej. Nu går vi videre. <laughs> til øh, misundelse ja. og du er jo meget misundelig jeg er ekstremt misundelig ekstrem misundel. ja. altså jeg er jo misundelig på alt men er det ikke forfærdeligt at være misundelig? det er fuldstændig forfærdeligt for alle andre der har et liv udover mig det ja, er den eneste, har et liv. De andre har et liv. Ja. De andre gør alle de fede ting. De rejser, de snorkler, de fisker, de sejler, de flyver. De har sex, de har et liv, de har en BMW, de har en elektronisk bil. De, hvad hedder det? de, de, har et, de er blevet skilt, de har det fedeste job. De, de, de er socialt anerkendte, de, de, de, de kommer til at leve for evigt. De spiser bedre mad end mig. Altså, det er ja. frygteligt. Men har du altid været misundelig? Det ved jeg sgu egentlig ikke. Nej, er det, eller er det blevet værre? Det er blevet værre, værre, værre. værre. Ja. Altså, jo mere jeg kan se, at jeg, kan, at jeg ikke kan noget og ikke bringer det til noget, og alle de der mennesker, som ligesom styrer. Men det er jo egentlig ekstremt ulykkeligt, Det er, er enormt ulykkeligt, Men jeg tror faktisk, at det er den anden side af, at jeg også er enormt idealiserende. Det vil sige, at ja. jeg er ret god til at se op til folk. Ja. Altså, jeg har altid haft den ene idol efter det ja. andet, ikke? som jeg ikke har været misundelig på, men som jeg har set op på. Ja. Og det synes jeg altid i Danmark, at det er noget lort, det der med, at folk der er dygtige. Ja. De skal have en over narken. Du skal ikke tro du er noget mm. He, Han er noget Hun er noget Så dyrk det Og se op til det Og tænk Prøv gang. Nu, nu kopierer jeg dig For ja. du har vist hvordan man gør Nu gør jeg det samme ja. Og så får jeg også et Og en elektronisk bil Ja men det er jo også inspiration Det er det nemlig ja. Ja. Så det er nok to sider af samme sag, at jeg er ekstremt idealiserende. Mm. Da jeg, jeg har virkelig nemt ved at se op til folk. Ja. For jeg synes, de er dygtige, at de kan noget. Ja. Men samtidig er jeg også indbrændt af misundelse, fordi bare det var mig. Men det er sjovt, det har to sider, fordi ja. uh, misundelse kan jo også være inspiration. Altså, fordi at på et tidspunkt kan inspirationen, eller det der med at se op til, måske ligne en misundelse, men det er ikke altid, det gør det. Nu kan man høre fra dig, at du er helt ude i ham. Det er, jo, ja, ja, du er færdig, det. Ud. du ud. Ja jeg, jeg ved, justerer det, nærmest du... ikke som person. Jeg består kun af idealisering af andre og misundelse på andre. Ja, men du har jo også præsteret noget selv, skal du lige huske. Det er ikke rigtig noget, som... Det er ikke, noget, noget, det, nej, det er ikke noget, der efterlader spor. Jo, det tror jeg faktisk. ikke det Ikke det ikke. Ikke mig. <laughs> nej. Altså dine bøger og sådan noget. Men det det, det efterlader ikke spor i mig. Jeg, jeg er fuldstændig... I pislig glad med det. Jamen, jeg er ikke ligeglad. Jeg, jeg kan ikke forholde mig til det. Jeg, altså, jeg, det åh. Men, nej, men det er jo enormt sjovt, fordi nu er du sådan lidt som om, du ikke må være... Det er jo sådan lidt jantelovsagt. Nej, du, må, det er, og du det... er stolt af det, du har lavet, er du ikke? Nej. Nå? Fordi det, det er aldrig godt nok. Nej, men det, ja, men det synes jeg er sjovt, fordi du laver, tager ud og laver foredrag, og det gør du med, også om, om at du ikke kan se og er ude at snakke om. Altså, og det er det, der, jeg, lige meget, ja. hvad du giver mig penge for, så skal jeg nok komme. Okay, Det er uselvammeren. Det er ikke uselvammeren, det er I eller en skaber, Ja, ja. Jamen, det skal vi jo alle sammen. Ja. Det er der ikke noget i vejen med, synes jeg. Nej, det synes jeg heller ikke. Overhovedet ikke. Ja, må jeg være her? Ja, lige præcis. Du har også været i reklamebranchen. Ja, men. Du må ramme, for eksempel at stille sig op på scenen i Bremen. Ja. Yeah. Så står der Knud Romer på lysthaven. Ja. Yeah. Jeg er ved at dø af skræk, ind det kender du. Jeg er så mm. bange, og der er jo ingen, der hjælper mig. Det er jo kun mig, så jeg har jo gået rundt et halvt år omkring mig selv og tænkt, hvad fanden skal jeg sige? Mm. Og jeg er jo ikke stand-upper. Nej, det er jeg heller ikke. Så hvad fanden? Hvad, hvad, jeg er en, der sidder og skriver. Yeah. Ja. Jeg, jeg, jeg sidder i en seng, laver verdens største bremsespor, og så sidder jeg der, og så skriver jeg. Okay? Og det gør jeg så i, i nogle år, Yeah. Så pludselig skal jeg stå på en fucking scene yeah. Jeg er så nervøs Men du gør det Jeg gør det for meget, jeg, jeg Nej ikke mig jeg er nødt jo. til det Fordi jeg skal tjene penge Ja yeah. <laughs> <det>, <laughs> Og hvad hedder det Men der er jo så det interessante Og, der, og det er derfor jeg vil komme <laughs> ind på det nu ja. Og det er At hvis du stiller dig op på en scene Ja yeah så skal du være ydmyg i forhold til dit publikum. Yeah. Det vil sige, at du skal sætte dit publikum højere end dig selv. Yeah. Og nu skal du leve op til noget, som er nærmest stort du umuligt, og det er at tilfredsstille de der menneskers kritiske sans. Og... Grunden til, at de er kommet, og grunden til, at de er betalt penge. Det kraftede dig med noget at se til. Ja. Ikke også? Man må ikke sætte sig selv først, du skal sætte publikum først. Hvis du kommer for at få noget, mm -hmm. hvis du stiller dig på en scene for at få noget af publikum, så er du selvoptaget røvhul. Ja. Du skal komme for at give noget. Ja. Og komikken er, at når du så har hævet indvoldene ud af dig selv, Ja. I håbløs fortvivlelse over, hvad fanden du skal stille op Og det kan aldrig godt nok godt. Jeg er helt Så kan det være, at de klapper af dig Og ved du, hvad du så skal gøre? Så skal du give, hvad hedder det, øh, øh, klapsalmen tilbage ja. Du må ikke beholde den Nej, du kan bukke og sige tak Og give den tilbage, give den tilbage. Du ja. giver den tilbage ja. Hvis du beholder den, og hvis du, hvis du kommer for at få noget Hvis du kommer for at snakke om dig selv Hvis du står og snakker nede i en hat Og er selvoptaget arrogant og vil have noget så er du et hul. Men jeg er 100% enig... De andre, at... de andre, de er alkohol, ja. Alle de andre. Ja, dem, der kommer de, for at give, de, de og så er ydmyge, de og så jeg, de er alkohol, ja. Fordi at du skal jo... Hvordan fanden? Du kan ikke... De drikker på stoffer. Ja. ja. Men altså, jeg ellers, ud over det, så er jeg enig... Øh... Øh, og, og derfor er jeg heller laver jeg ikke stand-up. Det der med at stå på en scene alene, det har det er simpelthen for bange for. Det er forfærdeligt Det er forfærdeligt. Jeg gør det nogle gange, hvis jeg ja. har noget pakket ind i, men at stille mig op og lave et stand-up det har det træt af. det er også frygtet. Og nu er jeg ved at være for gammel til det også. Og jeg skal jo stå i kloge ting. Ja, men det gør du også jo. Det gør du også nu. Altså interessante ting. Altså, som både er kloge og interessant... Jamen, det er jo frygteligt, fordi hvis jeg bare kunne sidde og lave crack, men crack den, joke, sådan, men jeg skulle jokes, men jeg en eller anden Men den noget. er svær, fordi det, du siger, det er jo, jeg synes, det er underholdende og sjovt, men også sådan forfærdeligt, fordi jeg, be, jeg, jeg bliver også bekymret for, hvordan du har det. Jamen, jeg har det af helvede. Ja. Og det synes jeg er helt vildt. Jamen, altså, det, er, det er der jo mange, der har. Ja, ja, det er der mange, der ja, har. Og der har også. det ret meget værre. Ja, jamen, det er det. Og det er jo nu, du er jo på vej. Der er nogen, der har det meget værre. Skål. Der er nogen, der har det værre. Nok. Ja, og vi er været god bedring derude. Ja, helt klart. God bedring, ja. og vi er rigtig glade for, at vi, vi, vi, vi, vi, vi er med mere, Vi er med Vi med ja, Vi er med, vi er med At være kropset inkarneret er en fucking smerte. Altså, biologi er noget... Biologi er noget lort. Det, det fungerer jo ikke. Men vi er mere derude. Hold da op, det ser vildt ud til der. Altså du går ja, dig så færdig. Indre, hvad var det sidste vi fik? Var det en ret? Jeg kan ikke huske det. det altså nu bliver jeg bange, fordi det er det der minder okay, om et eller andet med øl en balje. Det er ikke øl. Jamen, det er, det er godt. en kold drik. Det er noget du godt kan lide. Det er en pina colada. Det er en cuba libre. Det er ikke noget dejligt. Men checket med. Øh... Med Coca Cola? Med Coca Cola og helt altså der er ikke checket med Coca Cola. Altså mener det du det? Meget, meget. Er det noget du selv har opfundet? Ja. Har du selv opfundet det Ja, det er fra min forrebo. Jamen, altså, du har selv opfundet med cola altså, i forvejen. Ja. Prøv lige at fortælle igen, hvad, hvad består der af? Det er jo en klassisk Cuba Libre. Cuba Libre. er jo det, som vi kender fra, fra, fra banden, der hedder ja. Rom og Cola. Ja. Det var vores forældre, der sad og drak det ned på Mallorca. Ikke? Ja, ja. Det var bare ikke det rigtige. Nej, fordi Det kommer fra Cuba. Og den gang, der brugte man jo øh, god mørk rom, og så brugte man øh, cola sirup man fik øh, op fra Åh, oh, for øh, godt, Åh, oh, fuck yeah, yeah. Så det her, det er faktisk, hvor jeg lige har taget den lidt ekstra og gjort den lidt mere fluffy. Det vil sige, at jeg har shakket øh, rommen med noget lime juice, som også er ret vigtig i en kubalibra. Yeah. Og så, øh, hvad hedder det, lidt æggehvide for at få noget fluffy i den, og så op i et glas, og så toppe med cola. Jeg får kuldgysninger. Jeg holder forst, så meget af dig. Det er fandme godt, at du er gift. Prostmand. For, Prostmanden. <laughs> Prostmanden. Ej, det er lidt ærgerligt, at jeg ikke er sugerør i virkeligheden. Vil du have sugerør? Så finder jeg. Nå, det, det er bare som man kunne komme til bund. Men det lige... ligner en øl, ikke? Mm -hmm. Og det ligner lidt en øl. For dem, der ikke kan se, så... så øh... Fuck! <laughs> ja, det er det et godt fuck? Fuck jer yeah, mand. Men fuck du yeah. drikker den ikke, og det gør mig lidt nervøs. Det skal du ikke. Jo, fordi så har du jo givet os et eller andet, hvor, hvor du så bare står sådan der og voksende, og så sidder mm -hmm. vi her og raller. Men det, han skal, han skal det er lidt, lidt det, du sagde i starten, det der med at, at drikke og spise noget, når man skal være på. Jamen, jeg ved det, det godt. Det kan jeg ikke rigtigt. Jeg skal øh, lige nej, noget, men prøve. hvad med mig? Ja. Du, du skal jo bare hygge dig. Men jeg, jeg har jo lige sagt, at man ikke må drikke, men, men, du, men jeg synes, det har du gjort ret godt, Knud. Så nu, ja, nu, nu øj, er sgu det som om, at uh, det er okay. Altså. Ej, det smager godt. Ja. Må det smaker det smaker jeg godt ikke have en gang kram, Så nu kommer de. Ja, du er så du sød. De krammer, ja. det, du, det, er, det er jo ham her, jeg der er at vi sidder her og hygger det os. Jo, jeg bare jo, ikke? Det er, fordi han lavede gin og tonic til mig og alt muligt. Det virker, vi kan kramme bagefter. krammer Man kan ikke se, at der er et bord imellem, og så skulle jeg rejse mig op over til bange for vildt ting. Åh, ja, er... oh, hvor er det vildt det her, men jeg går direkte hjemme i seng. Jamen det, det, er det gør okay. ikke noget. Så kan du sove yderligere. Lige mindre så... du skal Altså holde foredrag i aften, så er det dumt. Det, jeg skal faktisk interviewe en kl. 17. Okay, fedt. Det kommer ikke til at gå godt. På en eller anden scene, fordi han har udgivet en bog, Nå, okay, som jeg ikke har læst. Nå, så du skal simpelthen op, op side og side. Jeg op får 3.000 kroner. <laughs> det er 2.000 kroner efter skat. Dem har jeg aldrig brugt, inden jeg kommer derhen. <laughs> Ej, det, det er, næste... er så ret svært. Nå, ja. nå. Men her så har du så haft en hyggelig... Jeg har haft det, så dig. har, jeg har el... fået tre nye venner. Ja. Det er nemlig og du elsker præcis. cola? Jeg elsker cola, ja. ja. Og os. Og ja. ja. Jeg holder Mr. Pembertons fødselsdag, ham der opfandt cola en hvert år. Mr. Pemberton? Mm -hmm. hvis, folk, hvis, hvis jeg får serveret Pepsi-Cola på en restaurant, så, så... går det. Ja. Ja. Men det er, hvis efter efterhånden fisede ind. Ja, ja. ja. Men altså, Elvis Presley, han drikker også meget Coca-Cola, jo. Elvis Presley blev holdt til fange i syv år sin manager. Ja, det er rigtigt. Det. Um, det er der nogen, der... Altså det, den er, det er jo en diskussion, men... Du kunne er. godt være Elvis Presley personale. Tak, det er der faktisk mange, der har sagt. Jeg ved ikke hvorfor, men der er noget, der er noget Elvis over dig, der er der, er du godt der kunne gøre det. det. Jeg ja. er meget mærke, at du ligner ham, ikke? <laughs> Nej, men, men der er noget... Du er, selv, vid, du er vid Elvis. Ja, men Elvis <laughs> er også hvid. Han var ikke sort. Nej, han er mexikaner. Ah... Han var meksikansk øh, øh, øh, lastbilschauffør. Han havde jo ikke sort hår i virkeligheden. Det farvede han. Nu må du ikke tage alle mine drømme fra ah, mig. Men det, så lad vi den ligge ved det. Men altså, han, han kaldte det jo American Champagne Coca-Cola. Jamen, jeg kalder det Sort Champagne. Ja. Kaldte han det American Champagne? Det gjorde han. Jamen, for helvede, jeg har uafhængigt kaldt det Sort Champagne. Det er jo enormt Jeg så... har jo oplevet de to største ting, man kan gøre med Coca-Cola. ja. Og det er, at jeg skrev et første, Altså, jeg har haft Coca-Cola Nordic ja. som kun. Hvad hedder det? Det var så hvad det var. Ja, men du kunne godt lide Coca-Cola forvejen. <laughs> jeg har ikke drukket andet, siden jeg var smagt, da jeg var lille nok. Det var sådan noget hyllesfjerb og kølersvøv, og alt sådan noget men, men så havde de så jubilæum, 125 år, og så skrev jeg så om deres, deres markedsføring, bla bla, bla bla Så skrev jeg et postkort til dem. Mm -hmm hvor jeg hyldede Coca-Cola fra min inderste sjæl. Mm. Og så hørte jeg ikke noget fra dem. Så pludselig så, så kommer på for det var dengang, de faktisk kom ud, med et rør. Så de kraftede mig ind i anledning af deres jubilæum, satte min tekst op som konturflasken i hvidt på en rød baggrund som plakat. Sådan. Okay, fuck yeah, man. Kønne lavbær. Nej, det, det er. Ja. <laughs> det var det. Og så, Men jeg fik ikke nogen penge for det, men ved du hvad, du jeg fik? Bare, du Vi, ved, glad, du, ved du hvad, jeg fik? Ja. Jeg fik det eneste eksemplar af en dose cola, hvor der står, share a coke with knud. Ah, har du det stadig? Ja, og ved du hvad, der skete? Det var, at min kone siger så, at jeg lever som et svin. Så derfor går jeg med til, kender du typen? Så hele damersbefolkningen kan se, at jeg faktisk ikke lever som et svin. Ja, det, har, det var jo ret hyggeligt og sådan noget. Okay. Så fandme regissøren fra Aarhus, ja. han er lidt tørstig. Oh, så da jeg kommer derhen, det tager jo tre dage, så kommer jeg oh, ind til skrældspanden, der ligger så min, knutt... den min eneste pokal, oh, jeg nogensinde har gemt og stillet op. Den ligger så knvast nede i skrældspanden. Nej, hvad er den Men den, den står stadigvæk på hylden, bare Så so du tog den op det den. den Ja, ja, ja. Ej, Danmarks Radio, for ja, helvede, hva? for helvede, men jeg skældte ham ikke ud, fordi han kunne jo ikke vide det. Altså. Hvor er det stort gjort af ja, dig? Jeg tror, jeg, jeg, jeg, jeg, og jeg sagde til jer, ej for fanden. Ja. Men de er faktisk i orden, fordi de er jo ret vilde, når de rykker ind. Uden at sige for meget, så har jeg ja. også været med i Kennedy-type. Jamen jeg har ikke fundet min ting siden. Nej, men det er det, fordi der er jo kabler og alt muligt mm. rundt omkring. Og jeg har jo lysvær. Øh, Hvad har du? Og, lysvær, Hvad Star Wars. Nå, for satan, ja. ja, Nej, hvor var, du der, ja. der knækkede, der skulle de, Mads Steffensen og, åh nej, det er okay. Han har knækket dit livssvær. De knækkede sådan lille kappe, var der øverst, og de var meget dyrt. Så det sagde jeg efterfølgende. Og så, så sagde de, jamen, så må du købe et nyt, og det kostede 4.000 kroner, fandt jeg et nyt. Det refunderede Ja. Uden problemer. Jamen, det, det, er cool. det er også det mindste. Ja. Nå, no. no. no, tak for historie, er, er glad det. Det er Nu det. Det her <tryk> ja. ja, nu, nu, <tryk> ja, nu skal vi videre over til froseri. Jeg kan mærke, at stemningen er et sted, hvor man også kan snakke om stoffer og give den lidt gas. det lidt så, Jeg synes virkelig, det er travligt. Og du har sagt. Jeg synes, det er travligt. Ja, men du har sagt, Knud, ja. at øh, din bedste, de bedste årti, det var 90'erne. Ja. Og det var fordi, der var meget fest og farver, og du havde fedt arbejde, og du var ovenpå. Og havde du også en fed bil? Nej. Nej. Det kørte købet. rundt i en rusten granade. Men granada. Jeg var lige, granada. Men jeg var lige ved at købe min Coke dealers Mercedes 500 for 100.000 kroner sort. Ja. Det, havde ja, det havde været dumt. det havde været dumt. Så det gjorde, du faktisk, ikke? Det, det gjorde faktisk ikke? Nej, Men jeg ville have købt en stor, øh, hvad hedder det, øh, kattelak. Jeg ville have købt en kæmpe katalag fra 1976 i guldmetallik med hvidt tag. Ja. Hedde de King of Rook? Eller hvad? Um, du kan jo sige porno. Ja pornoæstetikken, ikke? <laughs> jo, jo. Det er, og, og, Altså, man kan sige om 90'erne, hvad man vil, men det var jo der, hvor sampling, udtryksleje, nihilisme, frihed, morskab, Fros. accept, anerkendelse, lege, hinsides moral, og godt og ondt satte sig igennem. Men, altså, og det var hvor... der, hvor, ej, hvor Macintosh begyndte at gøre, at vi kunne lave noget grafik, vi kunne lave musik. Altså... Du, kunne, du lige pludselig var al musik, alle film var gængelige på nettet og sådan noget, ikke? Jo. I fucking loved it. Det, var, det var der kunne man være livsnyder. Altså som overskrift, så det er jo det, ja, hvor man kunne ja, få og... ja, men det var på mange måder en 70'erne revisited, bare fedt og Også musikken blev fed. Jeg holdt virkelig i 90'erne. Og hvor gammel var du så i 90'erne? Jeg, jeg var 10 år for gammel, fordi jeg gik 10 år for længe på universitetet, så jeg har hele tiden været nødt til at finde venner, der er 10 år yngre end mig. Ja, ja det var froseriet, ja. og det var jo højkonjunktur, det var Nyrup, det var... Han var jo Danmarks øh, var John F. Kennedy, ja, ja. Ikke? og det var Cool jo. Britannia, og det var Heroin Chic, og det var... Årh, oh, yeah, det var supermodeller, det var Britpop bands, det var... Det... Jeg rejste rundt, og jeg tjente styrtende med penge, Det var Paris, London, New York, ikke? Det var... det var... Er du sindssyg, mand? Ja. Altså, bare for eksempel uh, Grammy-festen i New York i... Hvad har det været? 97 eller sådan noget? Der tog jeg over med min meget, meget søde kæreste. En lille, hvid porcelænsfigur med rødt hår. Ja. som var så sød og dejlig. Og der, jeg, der får jeg billetter til Grammy på Madison Square Garden, og så leger jeg en kæmpe limousine, og så kommer vi kørende, og jeg kommer ud i på lysseblåt polyesterjakkesæt med meget spidse sko, og så israeliske Militær solbriller Der har en V-udskæring i midten Så du får solbrændt Et V for Victory Hold i banden kædst, Og så sådan noget Britpoprådet Hård kommer jeg ud Og folk de tror jo Vi er popstjerner ja, ja. Birgitte, hun så pissegodt ud ikke? Hun jo. havde sådan nå, jeg, Du ved snørliv Og strutkjole Så jeg laver jo V-tegn og, og laver en entré Men så sidder jeg jo På den der plads Nummer 10.000 ja. Altså, skråt for scenen. Og så siger Birgitte, det her, det holder, ikke? Uh, nu kan jeg ikke crashe, og du skal bare lade være med at sige et ord, og du skal kigge lige frem. Ja. Lade være det. Så nu går vi ned, så går vi ned foran scenen, der står så to livvagter. Nu har jeg så prøvet det her meget tit, fordi jeg kommer fra Falster, så Gatecrash er ligesom min. Okay, det er det, du kan. Det er det, jeg kan. Stadigvæk. Ja, ja. ja. Og så, jeg har aldrig været inviteret, jeg har bare inviteret ah. mig selv, kopieret ja. deres invitationer, du ved, og bam, nå. Ja. Så siger jeg, okay, Birgitte, nu ser du bare lige ud af 11 nu, nu, ikke? Jo. Vi gik lige igen. De stoppede det. også. ikke? Force det. Hvad for noget? Altså, der bruger man kraften. Ja, ja det er den er noget. bare du bum igennem, ja. ikke? fordi vi er afgangsen i ja, ja. afgangsen. Ja, ja. Ikke? Ja. Så går jeg så rundt, nu er lige lige foran scenen i Madison Square Garden til Grammy. Ja. Så går jeg rundt, så ligger der sædler, så siger jeg, der han kommer ikke. Han kommer ikke. Nej. Ikke i år. Nej. Det gør han ikke. Og så vi. sætter vi os der. Ja. Og der er ingen, der fjerner os. Jeg kom så ikke med til efterfesten. Hold Der fejlede Christ. jeg. Men det var sjovt, det. Jo. Hold jeg kan ikke crashede den største men pornofest i Cannes. Ja. Altså bare kom en... ind i Cannes i det store hvad hedder det uh, casino, hvor de afholder Cannes uh, pornoversion af Cannes Film Festival. Ja. Og der kan man jo ikke komme ind. Du kan ikke komme ind. Det er umuligt. Det er personal invitation only. Der, det er jo kun små tykke mænd med meget høje travheste, der kan komme ind. Ja. Uh, jeg, jeg, skulle, så... jeg, jeg Hvis jeg havde en høj travhest, så kunne jeg komme ind. Ja, du, det, jeg synes, din krops øh, øh, billede er forkert. Er det det? Uh. Nej. No. Men øh, du kan ikke komme ind. Vi så nogen, der prøvede at kravle over en mur, og de, ja, blev, det er altså, også de blev pillet fra hinanden af ja. livvagter. Ja. Men det lå ud ude til vandet. Ja. Og så sagde jeg til øh, faktisk Christoffer Bo og, hvad hedder han, guldbrænsen, Ja. Altså, vores største øh, øh, film, men og sigt, vores ja. største dokumentarist, ja. de var ikke noget dengang, det var jeg heller ikke. Men Ej. vi havde det hyggeligt. Ja. Nå, og vi havde intet at, at lave i kan. Vi end var noget. bare taget derned. Ja, where's the party, Oi, ja. kæft, hvad er det hvad så? Hedder det? Det er jo så Deofroseri, det der. Ja, jamen, så sådan, jamen, det ligger jo ude til vandet. Ja, jamen, vi, vi kommer jo fra Danmark. Hvad snakker om? Vi skal fatte en båd. Ja. Så tog vi den for søsiden. Smart. Og så lander vi på stranden, lige... ja. og så kan vi lige hoppe over en lille mur. Og så kan bare gå op. Og så er de der. Ja. Og så går vi rundt på det Ej, der casino det der. Spændende. Og det var trist, og der blev lavet gonsoporno rundt omkring. Ikke? Og sådan noget. Ej, det er men... en meget lang historie. Ja, men, men den er men, god, det, synes jeg, den, øh... altså, fordi Det er også det der med, når, fordi det er jo frost på sådan en ekstravagant måde, hvor det hele bliver for meget på en eller anden måde. Mm -hmm. Det er bare for meget. Mm -hmm. altså, mm -hmm. Hvor man også får det lidt neden. Det er lidt ligesom en fræk fadel. Ja men altså, hvad hedder det? Du får tømmermænd, jo ikke? Ja, jo, før, før At, de er kommet. Too much of a good thing is wonderful, ikke? Jo. Men, men det kan også det, det knækker nok på et tidspunkt, ja. ikke? jo. Så du har haft, men så sker der det i år 2000, så stopper det. Så er slut. Ja. Så cracker. Ej, det er jo også personligt, da, hvad hedder det, var jeg jo ligesom... Jeg ved sgu ikke, jeg synes, jeg var nået til, til vejs ende, ikke? Jo. Um... Men det er jo 20 år siden. Ja, det er sgu langt til siden, og ja, jeg er stadig ved vej det synes det er jeg er en meget godt, lang vej Det er godt ind. Det her, Knud. Ja, nej, altså, så kommer jeg over i sådan noget elektroner, jeg, du ved, sådan noget digital markedsføring, som starter der. Ja. Så kommer der dot.com crash, vi går konkurs. Ja. Men det er heller ikke, det skulle ikke være en gennemgang af, det var jo bare nej, det, var bare men det altså, der med, så stopper forsoriet på, på den måde, man. hvordan... På et hvordan, laver et interview i Euroman, som hedder 6 pengestoffer. Ja hvor jeg ligesom udleverer hele branchen med navnsnævnelsen. Mm. Inklusiv hvordan jeg snyede om Bodum for 80 millioner kroner. Okay. Og så jeg så jeg fyre og, og, og jeg er i bad standing, og jeg kommer aldrig til at få et job igen resten af mit liv. Så, så, så jeg har ligesom fået lukket den dør. Så jeg startede, jeg gik fra at få et par millioner om året, til at fik 138 kroner i timen som teamlærer i HTX i Kastrup, hvis jeg stod op klokken halv om morgenen. Men jeg har bare sådan noget... Hey babies, I'm back. Eh? Du har brug for det. Jamen, jeg vil bare blive til mig selv. Ja, ja. Og det, jeg ville, det var, at jeg ville skrive smuk prose. Ja. Og det er, it's priceless. Og det gør du stadig? Ja, det synes jeg. Det er jo det, der er godt. Ja. Så du froser ikke igennem så meget mere som dengang? Altså, har du noget? Nej, nej, nej. Jeg, jeg er jo en gammel mand. Ja, ja, Skål. Skål. Jeg synes, det var dejligt. Altså, det, det største fros, jeg har, det er, når min kæreste laver mad. Fordi hun er fandme god til det. Det lyder også som dejligt uh -huh. fros, synes jeg. No. Nå, det er noget, der lugter af ost. Der ost. Det dufter ost. Det dufter dejligt af ost. Ja. Ja. No. Det er cheese. En uh, snitseltoast. hedder, oh. det er en, en, en, en, en, en, en hvad hedder det? Toast. det er en kreb. Nej. Hvad er det? Det er, det er en, det er en toast. Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Men det er noget, har... Ej, er det er Er det en pandekage? Det, det, er, det er en uh, tortilla. jeg har lavet om til toast med masser af ost. Og så er det en uh, snitsel. Der er skåret ud, der er paneret helt hele lortet Arh, det er og stegt mærkelig. og puttet ind i midten. Og det er fandme for mærkeligt. Det er ost og kylling. Det kan jeg ikke. Det kan jeg. jeg kan ikke have blandet snitsel og ost. Prøv. Det er kylling. Men du er så sød, og du er simpelthen det sødeste menneske. Men jeg ved, at det kan jeg være så, så sød ved mig, fordi at... Med det okay. At. Nå, næh, så er det jo noget helt andet. <laughs> Hvad hedder det? Det er jo ikke bare ud, det er jo ikke de det der, det er ikke dumt. Det er ASMR. Men, ASMR. Det sjove er jo, at efter jeg Oji. har blevet ude som tysker svin... <laughs> <laughs> Husk, jeg hedder Schmidt. Det har, har jeg jo også. Og har ligesom, jeg, tog, jeg tog kampen. Ja. <laughs> der er det sgu blevet sådan, at folk har lige pludselig fundet ud af, at de er tyskere i familien. De deler interesser med tyskerne, såsom vin, øl, øh, ja. øh, porno, øh, altså mange ah, ting. Ah, porno. Ja, Tysker, der er lidt ekstreme, ikke? Jo, jo, men altså, de interesserer sig der for det. Jo, jo. jo. Ikke, altså, toiletsex og, og, og alt muligt, ikke? Toilettsex. det er deres ting, ikke? Jo, der kom der kom man derud? Men jo, fordi det er den anden side af renighed. Jo mere ja. rene du er, men siger jo altid, at der, hvor der er renest der hersker i virkeligheden fekalierne. Er der i det? Ja, du tænker jo ikke andet på en snavs, når du gør rent. Nej, det er rigtigt nok. Mm. Men hvad? Og, og, og så med det smager vildt godt. Jeg, jeg tror det, det, det smager for det, ja, for det er meget siger, interessant, det. fordi du havde slet ikke lyst til at spise den. Men du kan virkelig godt lide det. Ja, Jesper, han er også noget for sig selv. Han er dygtig her, det ja, synes også. Det er også derfor, han er kommet med. Og så også, de jeg er lidt bange for ham, så jeg, jeg er nødt til at spise. <laughs> han er så stor. Øh, nej. Så er han satoveringer, og så er han kok. De kan jo, de kan jo simpelthen fuldstændig pille dig fra hinanden. Ja, er er det er også bange mest for ham. Det er tror jeg. Ja, jeg er faktisk ja. ikke så bange. Nå, men øh, skal jeg fisse ud og lave det sidste? Ja, det. Jeg synes også, det er vildt. Du er den eneste af os, der laver noget. Nej, Vig, vi, vi du giver ej, meget det er, af dig selv. Nej, det, yes. Du har ja, fandme delt ud. En, du skal ikke give noget af dig selv, du skal lave noget til andre. Ja, det er han, hans Det er rigtigt. Det giver jeg dig fuldstændig ret i. Det er jo frygteligt. Ja. Nå, det er det det er. Vi skal heller ikke være så positive, fordi mm. nu skal det handle om den sjette dødssynd øh, i dag, som er vrede, ja. altså wrath. Der hvor det bliver rigtig ubehageligt ja. og ondskabsfuldt, ja. når man knækker ja. og, rar, og går fuldstændig amok ja. og skælder ud. Ja. Og smider med tingene, ja. slår ja. på væggen ja. og forhåbentlig ikke på... Men hvordan har du det med det? Du bliver meget vred. Jeg har det fint. Ja, du... ja, naman, jeg er født vred. Ja, er du det? det? Ja. ja, Og bitter. Bitter? Misunderlig? Hvad her? hedder det? Ja, ja. Jeg er rimelig meget raketbenzin, ikke? Jo. Jeg er Miller niller norgne. Ja. Skal det altså sige, sådan? Har du har du lært at at, at eller uh, hvordan skal jeg sige det? Altså, nej, jeg hygler. Ja. Jeg hygler. Du hygler mere nu. Ja, jeg jeg lader som om at jeg har sådan en blød stemme og er, du ved, så så hygler jeg lidt og så ved jeg at at jeg kommer hjem med venner. Ja. Ja, ja. Altså folk kan godt lide mig, og ja. det, det, er meget mere, det, er jo, det er jo dumt det andet, men jeg er meget vred, ja, det... og jeg bliver meget, meget fred. Hvis du bedrager mig, ja. hvis du snyder mig, ja. hvis du ikke betaler, mm. altså hvis du bedrager mig, ja. jeg, altså bedrageri er, jeg, jeg bliver så rasende, jeg kunne fucking, altså... Men du har ikke slået nogen ihjel jo. Ej, men jeg har... Har du slået det? Nej, nej, ikke rigtigt. Jeg har mere for tæsk. Jeg har haft tre gange kæbbrud, brækket min næse. De fleste af mine tænder, er ikke mine egne. Fordi du kommer til at lægge dig ud med nogen? Nej, det har så været mere, fordi jeg har været arrogant og flæbet. Ja, ja, lige præcis. Men det er også fordi, du ved, ved, du hvad, du er... Der er fandme folk, der er mindre end dig, der har tæsket mig. Ja, ja. Altså, og så fordi, at jeg ikke stikker næsen ned, hvor jeg burde. Ja. Altså den her for eksempel den er fra Paris ja. fra fra en kan øh, du jeg væk, viser, man... han har et lille arm under hæn det er det er fra hvad hedder det en skalle jeg fik af en udsmyder i Paris altså nede, nede ja, hvor han ligesom jeg var træt af at mig og drengene ikke kunne komme ind på diskotekerne. Ja. og til sidst så bliver jeg så lidt indbrændt ja. og ja. og der kommer så til at sige til en fransk udsmyder you French just the nicest of Europe <laughs> Hvis du sagde det i dag, ville du nok dø. <laughs> jeg synes, den det, det er, da, det er god, altså, den er stærk, men... Nej, altså, og jeg er blevet ved, det var jo, at grænsen til civilisationen går ved, ved Messinau-linjen, og i øvrigt er Sydeuropa, Nordafrika, jeg, jeg blev ved et stykke tid, ikke? Jo. Nej, men jeg, jeg bliver meget vred, og jeg bliver vred over uretfærdighed. Ja, det må man også godt, synes jeg. Altså, du ved, når det er for dårligt, når det kan ikke passe, og det er simpelthen, det finder jeg mig ikke i, og... Altså, jeg bliver, vred over, jeg, bliver, jeg, bliver, jeg bliver bare vred. Men altså, at tabe besindelsen? Jamen, jeg taber den. Ja. Altså, og det er raketbenzin, jeg kalder det faktisk psykotisk ultravold. Ja, så du råber også... Jamen, ja, men, men det, du må også regne med, at jeg kommer fra landet. Ja. ja, ja. Og jeg er ikke specielt stor. Og nykøbing er en af de mest voldelige byer i Danmark. Ja. Hvad vil du gøre? Ja. Det, som du, jeg så fandt ud af, det er overskridelsen som metode. Og det er, at hvis du går over grænsen for langt, mm. for hurtigt, ja. så lader de da være i fred. Ja. Og det vil sige, altså... Det skræmmer, det folk bliver simpelthen... Jamen, du eller skal, det, det du så gør, altså du må med, egentlig er jo afstand mellem mennesker, det er en længde Det vil sige, at du skulle ikke kunne trække blank og kunne ramme en så i virkeligheden er afstand mellem mennesker, som, hvor man føler en overskridelse, det er, når du overskrider florettens grænse egentlig. Ja? Mm. Man kan, du må ikke kunne stikke til. Hvad hedder det? Hvis du nu overskrider den grænse ekstremt, det vil sige, at går helt op i ansigtet på folk, altså som i helt ja, op findes. i ansigtet, ja. og så bider næsen af dem, eller tager en lighter og sætter ild til håret, eller gør et eller andet, som er så, går så hurtigt, ja. og er så overskridende, ja. så altså, kan det godt være, at du får chancen for at løbe din vej. Ja. At du men, kan skride. Men, det, men det, gør, det gør nok også folk nervøse, det der med, at tingene går stærkt og sådan noget. Ikke? Det går stærkt, ja. og, det, og jeg synes jo også, at, at Anker is an energy. Ja, en meget fascineret energi. Jeg er jeg er Jeg er også forarvet, når folk lyver, når, når folk fremstiller ting forkert, mm. når, det, når det er tydeligt, at det er i deres økonomiske egen interesse, men de står og, fucking og fylder mig med løgn, eller politisk uretfærdighed eller, du ved, sådan nogle ting. Og så har jeg også fundet ud af, at... Det er, at, at det, man... det er noget med, at det er vildere end at kunne sætte fingeren på noget, fordi at kunne sætte fingeren på noget, det kan man jo ofte. Men det der med, at man bliver indineret over noget, eller synes, at det, det, det går lidt for skævt, eller... Du skal ikke slippe afsted med det der? Nej. Det gider jeg ikke. Altså, hvad fanden? Du står og fylder mig med lort? Ja. Og du står og fylder befolkningen med lort. Yeah. Og du indretter tilværelsen på en måde, som er helvede til. en yeah. who are you? Mm -hmm. Og sådan noget. Ikke? No. Ja, næmen, det er og det noget og, det og, og det, fordi øhm, øhm, Vi skal alle sammen nå frem til. Jeg tror, jeg, det samme. Jeg har også altid haft temperament og slået telefonen ja. i stykker og været sur derhjemme på min mor og, og så smadret vores dørtelefon, kan jeg huske og sådan noget. Og det, de ting, de var ligesom sådan vejer, jeg kunne godt blive voldsom. Ja. Men ikke, jeg har ikke slået nogen, sådan, så det men ikke gælde. jeg slår heller ikke, fordi men, at jeg, jeg har der er muskler. Man er blevet så rasende, at man yeah. må lade det gå ud over noget, yeah. nogle ting og sådan noget. Yeah. Men det er også heldigvis, jeg har jo så lært, at der kommer... Egentlig ikke så meget ud af det. Det er lidt ligesom at slå ind i skabet og slå hånden. Ja, ja. Hvor man tænker, af, og så har man ja, op i hånden. Ja. Altså, det er det eneste, du får ud af det. Ja. Jeg slår heller ikke. Jeg synes, over, det er en overskridelse uden lige princippet. Ja, jeg, jeg er jo fuldstændig. Det er, og det, det er, det, er det jo heller ikke at slå og bide næsen af folk. Og du siger også meget at bide næsen af folk. Men det er jo, man får et billede i hovedet, og det er meget stærkt. Altså, fordi jeg det... har lige siddet i raseri i tre dage og skrevet en debatindlæg til politikken, der hedder Nedelæg Kulturministeriet. Fordi jeg er bare så vred. Ja. Så sidder han der med kronprins Frederik, og, og, og hvad hedder det klapper håndbold. Mm. Okay, ja. fedt. Altså. Ja. Ja. Fedt, du, du har fået nogen, en, en ven der. Ja. Det var sådan den brede kulturpolitik. Ja. Ikke? Ja, altså, jo, jo. Um, Jesus Christ. Ja, men det er lidt stramt ja. i Danmark. Det går lidt. Det no. går lidt. No. Vi skal ikke... men, men det, der er vigtigt ved, ved aggression, det er faktisk, at kunstnerisk set, ja. så er den vigtig, fordi den gør dig klar i spyttet og det er to the point, mm. og det er med kant. Ja. Så når det kommer til at tale, skrive, lave musik, sikkert inden for andre kunstarter, der er vreden af et målrettet missil, der gør, at der er udtrykskraft, mm. der er målrettighed, og det er præcist. Okay. Det er helt enig. Og det er sat på spidsen. Jamen, det er fascinerende og spændende, og Jamen, dragende det, det, på en det, eller anden måde Det er bare også. Det er i orden. Det er et våben, kan man sige. Ja. Man kan bruge eller lade være. Altså, og det, Jamen, jeg, jeg tror, at det i virkeligheden er noget, som gør, at det ikke bare er slapt, og ligegyldigt, bestærkt. og opflader ud ja. og sådan noget. Og det er selvfølgelig synd, når folk bliver ked af det. Det skal vi have med, og så, så, er det, så er det rigtig ærgerligt. Men altså, jeg er meget enig i, at, at, at nogle gange kan det også ligesom humor men jeg, kan. Jeg, jeg tror ikke, det bliver ked af det. Jeg tror, det bliver skramt. Ja, men det, så bliver de skramt først, og så er af det bag Så jeg fandt ud af på et tidspunkt, at øh, at lede ved hjælpe angst, er lige indtagt bedre, end at lede vi hjælp popularitet. Ja. Altså, det giver bare... Mere. Men giver det glade medarbejdere? Jamen, det, det ved jeg sgu ikke. Men til gengæld okay. har jeg også fundet ud af, at de kan samle sig ved et fælles had mod direktøren. Ja, det er rigtigt. Også. Så det, det er jo en måde at få en organisation til at samle sig på, ved at ja. de alle sammen kan hade en person. Ja. Samtidig med at de laver deres lort, fordi de er bange for konsekvenserne. Mm, hvis og de hvis ikke man ikke som direktør har syge eller ikke syge eller ikke empati, så er anerkende anerkendende ledelse. Ja, det må man sige. Men det, det er, er jo Hvad er det, fair? Ja, okay. Jo, jo for ja. Det er jo gang. Det er en klassiker Det er en klassiker. Okay, hvad nu? Nu kommer det værste. Nej, det, nu Nå. kommer det bedste. Nå, hvad er det? Det er slutningen. Altså rosinen ja. i pølsen. det ja. er dogenskab jo. Nå ja. Og, og, og Jesper, han kommer med og, en lille afslutning. Den sidste øh, lille øh, skrubhjem-cocktail. Det smager fremragende, fordi det er sødt og lyserødt. Ja. og det var lige præcis derfor, jeg lavede den. Det mener om det flydende kunne pige under tøj. Det, det, er, det er det, vi kalder den for. Det er ligesom at æde trusser. <laughs> Monroe's trusser. Det ja, hedder det lige... den nu. <laughs> det er godt navn. <laughs> det ja. øh, skulle jo, bare være lidt større. <laughs> der, der er tygum øh, Der er meget ciobie. sukker i. Er meget ja, med sukker. Er, øh, det er energy. Ja, det er ja. energi. Ja. Det er meget godt at slutte er på den over. Og det sjove er, at du drikker ikke, du spiser ikke, du serverer. Øh, øh, har, men du har nærmest jam så skål, jeg Jesper. Jeg har lidt penkgræfruk. Jesper, jeg, jeg, jeg, jeg elsker dig. Ting. Du er simpelthen så fantastisk. Jeg elsker dig hver tid. Vi ved hvad jeg, jeg drikker overhovedet. Ja, det er ja, øy, okay. Det er pink gin trusser. Pink, pink gin. gin. Ja, og så er det tygum uh, i Ja. Og så pink penkgræfruk så Så det bliver ikke mere pink. Det det er. Den er god. Hvad kunne lyste mennesker kunne drikke en lysvanddrik? Jamen det, det, jamen det er jo, ja, jeg skulle lige til at sige noget frygteligt, men hvad hedder det, øhm, det skal de nemlig kunne. Ja, præcis. <laughs> Se, det gik så jeg godt. Det siger ikke ikke mere. Det er gået rigtig godt, synes jeg. Hvad hedder det, den er smuk, den smager godt, og så synes jeg, det er livets sødme. Ja, det er lige præcis. Ja, og det er lys, altså det er... Og um... så altså er godt at slutte af med lidt sødme. ikke? Jamen, og lyserødt. Ja. Det er jo den, det er jo den lyserøde... Ja. Vi drækker trusser. Lyser ja. og trusser. Skål piger. Skål, piger. Skål, piger. Og tusind tak for alt. Skal vi lige... Ja, vi skal lige snakke ja. om dogenskab. Skal vi ikke lige få dorgelskab. det... Det skal vi lige med, mm. altså. Mm. Fordi at det er jo dejligt at der dogne igennem. Kan du godt finde ud af det? Ja, ja... Altså, i virkeligheden er alle dødssynderne... Ej, ikke, ikke ikke grådighed og sådan noget, ikke? Men det er jo... I virkeligheden, alle lasterne er jo i virkeligheden definitionen på et løststyret liv. Ja. Så du skal jo sådan set bare overskride alle... <clears throat> dødssynderne, og så har du et lyststyret, et driftsstyret ja. liv i egen interesse, hvor det tilfredsstiller dig er Men er det ikke sjovt De ved ikke, hvad de har lyst til jo. Nej, men dog, og dogenskab er jo igen, det er jo, at du undgår altså arbejde, og skulle gå, og så videre, handlingsorienteret, det er anstrengende. Ja. Så hvis du er lyststyret, jamen så er det meget meget federe bare at ligge ned. Fordi at tilfredsstillelse, aktiv tilfredsstillelse af begær, det er anstrengende. Passiv lyst, det er jo ligesom at ligge med sutflasken mm -hmm. og bare have at være en krop. Ja, ja. Og, og, og doven er, er jo fantastisk, ikke? Og så er jo ja. doven også en form for frihedskamp, fordi at du har jo et samfund, der kun består af arbejde. Så hvis du vil protestere imod forbrug, produktion, arbejdstvang osv., så, så er det nemmeste at gøre, det er bare at være doven og lade være. Ja. Lad være med at få brug, lad være med at arbejde, lad være med at producere. Vær som aben i junglen og knav på din banan ja. og, og lig der. Ja. Jo, jo. Og du må regne med, at kunst har jo været modkultur i mange, mange århundreder. Ja. Af en eller anden grund. Der har ja. jo selvfølgelig også været kunst, der har dyrket ligesom, magten og æren og, og sådan noget. Men for eksempel i 1880'erne, 90'erne, da alle boemerne kom frem, som jo virkelig begyndte at gøre, at forfattere og kunstnere og musikere var modkultur, mod det borgerlige samfund, som blandt andet bestod i arbejde. Og yeah. så gik de jo tur med skildpadder. Yeah. Altså, de havde, de havde ligesom sådan en skildpadde yeah. i en snor, og så gik de tur med en skildpadde for at protestere så langt, så, mod hasten, effektiviteten, målrettigheden. Jeg går bare her med min skildpadde. Det vidste jeg ikke. Så hvad hedder det? Dårnskab er nok den største protest mod undergangen af jorden. Yeah. Og hvad laver man, når man er dogen? Du sidder og... Ja, det ved jeg sgu ikke. Du ligger i din seng og dagdrømmer, drikker dig en Irish coffee, hvad hedder det... Surfer lidt porno. Det har du set. Du er blevet gamle. Hvad hedder det... I like it. Ja, jeg ved sgu ikke. Nej, nej. Altså, altså, i princippet er det jo et dumt spørgsmål, fordi det, du laver, når du er dogen, det er jo ingenting. Men Hvis du det er svært... lavede noget, ville det jo ikke være dårligt. Nej, nej, lige præcis. Ja. Men det er også sværere at være dårlig i dag, end det var for bare. Nej, det synes jeg var lære. Det Du kan altid tage en telefon, eller du kan altid arbejde lidt fordi din din mailer lige nærmere. Ja, det er rigtigt nok, men det kræver, at du, du har et arbejde. Du kan lige tjekke din mail. Jamen, du kan altid... Men det kræver, så, at der er nogen, der mailer til dig. Det er rigtigt nok. Men der er jo, du får hele tiden nogle ligegylde... Ja, hvis du, du sidder det det isoleret rigtig. på randen af samfundet, uden at arbejde og er ja. så der er der ingen, der mailer ej, til dig. så er det ikke dig. sjovt. Og der er ingen, der ringer til dig. Men det er ikke særlig lystigt. Din bedste ven, det er ham, der går rundt med en læder, hvis der er en chefer og op, chopper dårlig polsk rams på glasbordet. Yes, Altså det er ikke godt. Ej. Så er det ikke godt. Men jeg er meget, meget dogen. Altså, ja. jeg er ekstrem dog. Ja. Og jeg er misundelig, fordi jeg har ret mange venner sådan fra Herning og fra, du ved, sådan nogle Stolborg og sådan noget. Ikke? Og de er mig med dem, så de er tjekket. De er handlingskraftige. De, de har et firma. Og jeg har lige fået et billede af min ven mass Lund, som står i en Kansas-dragt med en fisk i hånden. Ja, jeg har fanget en fisk. Så står han har i tre stænger. Det er iskoldt. Det er, minus, ja. er minusgrad. Ja. Så står han fandme med tre stænger og kantsestrakt, og har fanget en, en torsk. kæmpe fisk. Og du kan jo godt lide at sejle. Ja, men jeg er misundelig. Jeg, ja. var, jeg var ham. Har du fisket meget? Ja. Nå, det ja, har men, jeg også. Jeg, jeg har godt Power, langs hvad hedder det på min nakke. Men der, er også og... noget, der er også noget overfiskning, for det er sådan altså, når man er ude fisk, det er jo en blanding af at kunne slappe og af. Dogne. Og ja. dogne, ja. Mm. Det kan jeg godt lide. Det er dogne på en aktiv måde. Ja, det er lige præcis. Men ja. jeg synes, man skal dogne. Jeg synes, man skal... Men, men vi har talt meget om det, det der med... At, fordi jeg synes, at det går at glip af meget. Af, jamen, så kommer man glip af noget. Prøv lige, men, være... hvis jeg kunne have undgået det, var jeg ikke taget herhen. Nej. Jeg var bare, havde bare sovet videre. Du skulle. Det var herhen. en aftale. Ja. Problemet er, at det, jeg skulle og var tvunget til, var federe end det, hvis jeg selv havde haft valget og bare var blevet i sengen. Jeg synes, du skal være glad for, at du kom. Jamen, jeg er lykkelig, og jeg er jo lykkelig hver gang. Du har min kæreste, hun siger altid, så Knud, nu skal vi ud til fortet og gå en tur. Ja. Og man siger, ah. <laughs> ja. Men sådan, er jeg så går der, ja, ja. så bliver jeg sådan, ej, hvad er det fedt, ja, det gør, man, at er se fugle, for, at se en fugl. Og, og nej, der er en windsurfer, og, ja. og nej, og se, og sådan noget. og, og så hvorfor, jeg bliver er, sådan hvorfor helt er vi sådan, sådan? Hvorfor er vi sådan? Hvorfor kan jeg man ikke vide ikke? det? Der, og du må regne med Danmarks største og eneste filosof, som selvfølgelig hedder Graveyard, altså, Kirkegård. Ja. Han interesserer sig jo stort set kun for, for nogle få ting. Det er han er ironiker, ja. så det går. Und. Det er dejligt. Ja. Så handler det om angst, ja, det er ikke dejligt, og død og fortvivlelse ja. og dogenskab. Ja. En stor del af hans filosofi er one liners som dogenskab, som er fantastiske. Ja. Kan du kan du en lige på Ja, nej, men jeg kan ikke huske det er et eller andet, du ved, jeg, det, det er bare, jeg gider ikke. Ej, så vil jeg, lytere, altså, det det er jeg altså går en fedt... tur, jeg gider ikke, ja. jeg bliver liggende i sengen, det gider jeg heller ikke. Nej. Altså, du ved, jeg gider ikke, nej. jeg gider ikke. Hæng der, du fortryder det, hænger ikke, du fortryder <laughs> også det. Hvad du hænger dig eller ikke hænger der så fortryder du begge dele. Gifter ja. du fortryder det, gifter ikke du fortryder altså, ja. det. Men det er meget dej, det er dansk filosofi. Ja. Du, du ja. Ved du, hvem ja. Danmark dej. er? Nej. Vi er Ja, det er rigtigt. Og Anders elsker, Vi er rasende, ja. vi er kiksede, ja. vi er dogende. Og Knud, hvem er jeg? Du jeg er Anders Ja, du er Du, du det er Det var jeg i hvert fald. Mm. Men jeg føler mig tit som Anders Ann. Og så omgiver jeg med med folk, der er fedt høje højben. Og onkel Joachim. Ja, ja. Og Anders Signe gider ikke kyster. Og det er sådan, det er. Ja. Det er sådan, det er for mig. Ja, vi er der altså, fund af jeg, Jesper er, altså. Schmidt, han er ikke... Jesper Schmidt, han er ikke... Han er ikke Anders Sand. Ja, ja. Han er børneband. Ja, er lidt, Jeg synes det synes jeg også. Du er hele bjørnebanden fanget i en krop. De lever altid fra etalser. Ja. Arh, det var det Mickey Mouse han er så irriterende det er fornuft. Ja, jeg fucking hader. Men fede højben er mere irriterende. Jeg har faktisk stadigvæk har et til at skrive en Anders Sand historie af -historien. Er ikke mundt. Okay. Tag den. Sindssygt. sygt. Ja. Det kunne være interessant. Ja, det kunne. Så så vi er jo mig og, og Jonas, som, Jamen, det det, som jo. indbygger i Anneby? Jo. Det synes jeg, vi skal aftale. Jeg, jeg tegner også, jeg også tegne. Men dogenskab, dogenskab ah, er, er simpelthen, og, og det er jo frygteligt, ikke? Altså, jeg er så doven, jeg gider ikke. Jeg gider simpelthen ikke. Og selvom det der... Prøv at høre, det er sådan, at... nu skal du overragte det gyldne lavbærknud, jeg gider, ikke? Nej. <laughs> det er jo bare besværligt, så skal jeg gå derhen. Ja, ja. Jeg skal men, holde tale. Men husk, du skal... bliver glad bagefter. Du er blevet glad for din coladås, selvom den er blevet ødelagt. Ja, ja. Der står på hylden. Men altså, puha. Og det er jo i virkeligheden dødsprincippet, og det er, at man gider ikke gå omvejen. Nej til døden. Nej. Det er jo bare en udskydelse. Ikke? Så udskyder du døden, og udskyder den, og udskyder den, og går en kæmpe anstrengende omvej, hvor du skal producere, og så ender der alligevel med, at du bare ligger der, og det er aldrig sket, og det har aldrig været. Altså, det, hvad skal det til for? Det er op ad bakke, kan man sige, eller er det ned ad bakke? Du har bare blinkt med øjet, du er, er mælkebyttefrøet i vinden, du er ingenting. Jeg er meget enig, men vi har da haft det meget hyggeligt. Fra evighedens synsvinkel, at den, det her, har, her. Det har aldrig fundet sted. Ja. Nej, nej, nej, nej. Men Universet ser fun... allerede i gang med at trække sig sammen, og jeg tror, den her podcast... Det er, jeg ved, det er jo optaget, det her, altså så det ligger der jo et stykke tid. Jeg er da ikke, når jorden bliver spist af solen. Nej. Så far, idé, ja. Skål. Så tak for i dag. Skål, det var bare og tak Sådan. til ja, Jesper, ja. det var simpelthen... Jeg lovede, ikke, at jeg så. Og jeg synes altså, på trods af øh, alt muligt, så synes jeg, det har været rigtig hyggeligt. Det har det og da også. Det har dejligt at have dig som gæst. Og, og jeg er så ensom, så det er så hyggeligt. Ja, det er det, jeg kan mærke.